وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك ونسلي ونسلم على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اساتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما اي poslani kaley salatu wassalam obicaj na namazu na sejddi na kraju svog noćnog namaza proučiti dovu Allahuma inna naudu bi ridak min sehatik Gospodaru Allahu utičem ti se tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe wabi muafatike min uqubatik i utičem se tvojim oprostom od tvoje kazne wabi mink utičem se tebi od tebe, zato što ne možeš od Allaha pobjeći nigdje osim Allahu. Najljepši uzor čovječanstvu, pojedincu i društvu jeste poslanik Muhammed, ali i s salatu u Allah je odabrao poslanika tako što ga je pripremio za poslanstvo prije nego što ga je učinio poslanikom. Tako je poslanik, Selam prošao kroz mnoge faze u životu kroz koje mogu da prođu ljudi. Međutim, Allah je njemu izabrao da prolazi kroz teške faze. Pa ćeš vidjeti da je poslanik, Selam prije nego što se rodio, u godini u kojoj se rodio, Desio se veliki događaj za stanovnike Meke i njegov narod, a to je bio rat. Koji rat? Ratni pohod Ebrehe sa slonom koji je predvodio vojsku da se sruši svo znamenje vjersko u tom narodu u kojem si se roditi taj velikan. Pa je krenuo sa vojskom da sruši Keabu i onda se desio poznati događaj u kojem Je slon zaustavio vojsku i Allah poslao ptice Ebabil koji su uništili koje su uništile vojsku sa kojom je ovaj došao da uništi sve vjersko, sve sa čime je se mogao ponosit stanovnik Mekke u Mekki. To je desilo se nekoliko mjeseci prije nego što će se roditi Allahov poslanik Muhammed ali sallallahu Zatim poslanik alejhi salatu selam rađa se Odrasta kao jetim. Zatim, Allaho poslanik, alaih salatu wasalam, ima svoje omladinsko, mladalačko iskustvo koje nemaju svi. Odrasta kao jetim, u jednoj uglednoj porodici u Mekki. To su njegovi amiđe koji su bili i važili kao velikani tog naroda koji je tu živio. Bez roditeljske pažnje, bez pažnje svoje polubraći i Amidžića, poslanik Aleisa Ratu se nam odrasta, bila čedan, uzorit prije poslanstva, da bi, kada je osamljivao se u pećini hira, njemu došlo ono što je došlo u ovom mjesecu koji je pred nama, A to jeste melek koji mu je rekao čitaj. Iako čitaj, pa budući da nije znao da čita, iako je bio u tim krugovima koji su bili velikani, nije imao privilegiju naučiti da čita. Imao je druge privilegije, ali ne i privilegiju obrazovanja onako kako su mogli steći oni koji su bili u njegovom narodu i imali tu privilegiju. Poslaniku Ali Salatu waselam, dolazi melek i kaže čitaj i normalna je stvar da kad ne zna čitati odgovori ne znam, čitam. Šta je bi drugo mogao reći? Zatim je objavljeno njemu pet ajeta preko tog meleka. Iqra bismi rabbikal ladzi halaq uči u ime gospodara koji stvara. Rekao mu je uzvišeni Allah čitaj inijemu rekao šta da čita. Jel tako? Šta treba čitati? Odgovor ne tražimo po potrebama našim duhovnim, ekonomskim, socijalnim i tako dalje, pa onda kažemo čitaj hemiju, čitaj fiziku, čitaj biologiju, čitaj ovo ili ono, nego tražimo odgovor u Kur'anu. Pa kada nakon sure Alek Nastavimo sa čitanjem Kur'ana, nalazimo da je uzvišeni i objavio u suri Al-Qadr, inna en fi lejleti Al qadr mi smo ga objavili u noći Kadra, to jest Kur'an. To jest, ono što treba čitati o Muhammede jeste Kur'an. Tako da najbolje što čovjek može čitati u Ramazanu i mimo Ramazana jeste Kur'an i ovaj Kur'an će biti vodilja Poslaniku ali salatu selam i cijelom čovjekanstvu na pravom putu u životu na ovom svijetu koji je garant za dobar život na onom svijetu. Naša tema jeste uzoriti mladići ili uzorita omladina. Uzorita omladina ili ovaj naslov sastoji se od dvije stvari, od uzorito i omladina pa bismo trebali kazati šta je to uzorito ili ko je to uzorito ili šta znači uzorito i ko su, ko su ta omladina koja treba da ima te osobine. Svako od nas, kada nešto vidi da vrijedi, onda krijene putem dostizanja toga što vrijedi. Svaki čovjek. To se na prvo mjesto odražava kod male djeci. Mala djeca kada vide da odrasli mogu da rade određene stvari, počinjući od govora i hodanja i upravljanja stvarima sa svojim rukama, pokušavaju da imitiraju odrasle. Pokušavaju da imitiraju ono što vide da je vrijedno kod njih. I onda kroz to imitiranje odrastaju. Malo djeci, najprije roditelji budu uzor, a zatim, kako rastu, uzori im budu neko drugi. Tako je kod ljudi. Ljudi kad vide neku vrijednost kod nekoga, nastoje da dosegnu tu vrijednost. Odnosno, postane im to nešto uzorito. I onda nastoje da dođu do toga. Pa onaj koji vidi da je vrijednost im je ili bogatstvo nastoji doći do te vrijednosti na ovaj ili na onaj način. Onaj koji vidi da je snaga, fizička vrijednost, on nastoji dosići tu vrijednost. To jeste, onaj koji ima kod njega tu vrijednost, on mu bude uzor u toj stvari. Pa ćeš naći kod sportaša, budući da je sad aktuelno, da su omladini ili djeci uzor oni sportaši koji su dostigli vrhunac u sportu. I oni bi voljali da budu kao oni i ako budu radili ono što su radili ovi prije njih i moguće je da, dosignu, da dostignu taj njihov strepen. Dakle, uzor bi bio ono što posjeduje neko, a vrijedno je da se zbog toga nastoji postići ta vrijednost koju on posjeduje. Ako govorimo o vrijednostima, onda želimo da govorimo o pravim vrijednostima. No, o pravoj vrijednosti ćemo reći nešto kasnije. Omladina, kod islamskih učenjaka, definiše se ili se kaže da su to oni koji su punoljetni pa su napunili od punoljetnosti do 30 do 30 godina, neki drugi kažu do 32 godine. Kod nas u, u ovim zakonima omladinsko udruženje ili omladinci su oni koji su punoljetni, a punoljetnost je koliko godina? 18, tako? Otprilike do 28 ili do 30 godina, onaj ne znam kako je to trenutno zakonom regulisano. Poenta jeste da ovaj period čovjekovog vijeka i skupina ljudi koji su u ovom periodu svog vijeka spadaju u omladinu. Dobro, onda pitanje jeste kakva je to uzorita omladina ili ko je ta uzorita omladina. Da bismo shvatili ko je uzorita omladina ili imali bolji prikaz ko je ta uzorita omladina, treba da znamo historijski ko su to bili oni koji su bili primjer omladine drugima. E, razumijevanje početka stvari i početaka općenito značajno je za nastavak onoga što se na tom početku nadograđuje. Tako da mi kažemo ako su dobri temelji, onda se na temelje može lijepo i dobro graditi. Ako temelji nisu dobri, onda nema dobre gradnje na tim temeljima. I zato govorimo o ovim početcima. Naime, vi znate da je poslanik Alihi salatu selam kada mu je došla objava, prenio ono što mu se desilo u pećini Hira svojoj ženi, Hatiđi radijallahu anha i onda se Hatiđa radijallahu anha nakon što je čula ono što mu se desilo, najprije kazala ne tako mi Allaha, Allah tebe neće poniziti, a zatim su tražili šta bi to moglo biti što se desilo poslaniku alihi salatu eselam, kako je objašnjenje za ono što mu se desilo. Jer poslanik Alihi Sram kaže, pobojao sam se za sebe. Zašto se pobojao? Islamski učenjaci navode više mišljenja. Jedno od tog jeste da se pobojao za svoj život, što je normalno ako se u mrkloj noći u pećini nešto pojavi, da se čovjek prestravi. Drugo jeste da se pobojao za svoj um, da nije skrenuo za svog, svog uma. Sve u svemu, poslanik alih salatu eseram, kada mu se to desilo i kada ga je žena smirila, traži se odgovor. U potrazi za odgovorom ide se učenjacima. Oni nisu znali ko su sve učenjaci, osim Vere kojnu Neufela, Amidžića, Hatidža radijalavana, koji je bio stari čovjek, koji je prihvatio vjeru ehlu kitabija I ovo, stari čovjek sjedi, načitan i naučen. Njega se pita za savjet, nisu otišli pitati za savjet nekoga drugog. Veraka ibn Neufel imao jednu osobinu koja će biti ključna za učvršivanje poslanika Ali Isolatu Veseram na istini, ali Boga mi za njega lično, a to jeste da je rekao poslaniku Ali Isolatu Veseram nakon što su mi ispričali šta se desilo. To je Džibril koje je dolazio mu u Sao al Došao je sa objavom. Dakle, povjerovao je. I potom je u Ereka bila prvi musliman, prvi vjednik u islamu. Po nekima, prije Hatidža radijallahu anha i prije Bubekra, jer oni nisu još uvijek znali da je to poslanstvo i da se radi o tome da je poslanik al-Islam postao poslanik. Zatim je Allahov poslanik, alaih salatu o seram, objasnio svojim bližnjima ono što mu se objavilo i oni koji su povjerovali, povjerovali su. Najviše onih koji su povjerovali poslaniku, alaih salatu o seram, jesu bili upravo omladinci. Uzvišeni Allah je učinio da omladina, Više je prihvati istinu nego drugi, iako je omladina povodljiva za neistinu i za strastima, više nego drugi. Pa vidjeti da je, kada je došla objava poslaniku, ali je i Prihvatili su omladinci njegovu objavu. Prihvatili su to što je došlo preko njega. Uh, Ti možeš kazati što je mjerilo da je neko prihvatio istinu od poslanika, da je to istina ili od nekog drugog da je to istina. Svi koji pozivaju, pozivaju najviše o Oni koji podučavaju, najviše podučavaju o Zato što znaju da će raditi ono čime čemaju podučavaju ili da će ono čime ih podučavaju oni naslijediti od njih. Ljudi najviše slijede strasti. Međutim, ova istina sa kojom je došao poslanik alih salatu selam ne da da se slijede strasti tek tako. Nego sputava slijedjenje strasti. To jest, ograničava ih na ono što je dozvoljeno. Dobro kažeš sada, i budisti sputavaju strasti. Ako njih nikako strasti, ako hoćeš biti dobar budista, moraš se kloniti svojih strasti totalno. I jela, i pića, i spolnog odnosa, i svega što se računa kao strast. Pa ćeš vidjeti da nije ni to mjerilo. Mjerilo je istinitost poziva i koliko je to poziv dobar za pojedinca, za društvo za ovaj i onaj svijet. Kada je poslanik Ali salatun selam obznanio svoju poslanicu javno, kako većina historičara kaže, treće godine po hidžri kada mu je objavljeno wa andhir ashiratak alaqrabin, it is svoje najbliže opomeni. Počeo je pritisak na poslanika alej salatu ve selam počelo je proganjanje počelo je pokušaj da se povrate oni koji su primili islam iz toga na čemu su sada u ono na čemu su bili a to jeste nevjerstvo tada je poslanik alej salatu ve selam predložio svojima sahabima, nekolicini njih, tačnije 12 muškaraca i četiri žene da učine hiđuru u Abesinju. Tada su oni, bježu, bježeći sa svojom vjerom i svoje rodne grude, otišli u Abesinju. Pete godine je po hiđri u mjesecu Ređepu i onda se desio događaj Neki kažu da je to primanje Islama Hamze i Omera radijallahu anhuma, a neki kažu da je to onaj događaj kada se proučila sura Neđum i kada, su, kada je poslanik Alihi sr. 7 proučio kraj sure Neđum, onda su učinili seđu zajedno muslimani i mušrici. Priča koja se iz toga izrodila jeste da su mušrici meke primili Islam. Kada je takva vijest došla u Abesiniju kod ove skupine od koliko muslimana šestnaest muslimana, oni su se vratili u Meku. Našli su ili zatekli su šta su zatekli u Meki to jeste da se ništa nije promijenilo u odnosu nemuslimana prema muslimanima. Nakon toga poslanik alaih salatu selam naređuje većoj skupini opet mladića da učine hijđru u Abesini. Tada se radilo o većem broju muslimana, tada se radilo o stotini Muslimane, ili u jednu muslimanu, od čega su bili 82 ili 83 muškarci, a ostalo žene. Kada su došli u Abesiniju, budući da je poziv se počeo širiti među omladinom, među stanovnicima Meke i da žele mušrici ugasiti svjetlo sa kojim je došao poslanik Alehi Saratova 7, oni šalju, kao što vam je poznato, dvojicu svojih delegata u Abesiniju da spriječe postojanje ili ostanak muslimana u Abesiniji. Kada su došli u Abesiniju sa svojim poklonima, onima koji su bili bliski kralju, pokušali su doći do kralja da sasluša njihov govor i onda su zatražili da se Ovi mladići koji su tu u Abesini, u kojoj se u velikoj mjeri bilo raširilo hršćanstvo, vrate, odnosno deportuju ili protjeraju za Meku, protjeraju nazad za Meku. Kralj Abesini tadašnji, nije to primio zdravo zagotovo, već je htio da vidi o čemu se zapravo radi. I to je zdrav rezont da kad se nešto desi, čovjek kada hoće da donese presudu, treba da donese ispravnu presudu. I tu trebaju da se saslušaju dvije strane, ne samo jedna. Zato on kaže, dovedite mi te mladiće da vidim šta to, zbog čega to hoće da ja njih deportujem iz moje zemlje. I onda se, kao što stoji u hadisu kod imama Ahmeda i Ibnu Huzeime u njegovom sahihu, muslimani tadašnji dogovaraju ko će ih predstaviti kod tog kralja. Odluče da to bude Džafer ibn Abi Talib. Zatim, kad je stupio Džafer, kaže Neđašija Džaferu, kakva je to vjera? s kojom ste vi došli, a zbog koje ste napustili vjeru svojih predaka. Kaže Moneđašija o kralju, molim, kaže, kaže on o kralju, mi smo bili ljudi koji su živjeli u neznanju, u džahilijetu. I zatim spominje šest stvari kojima opisuje stanje društva u kojem su živjeli. Kaže, obožavali smo kipove, jeli smo strvinu, činili smo blud, bili smo loši komšije, prekidali smo rodbinske veze,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 negativno koje spominje Džafer ovom kralju. Kaže dok nam nije došao čovjek kojeg smo poznavali, njegovo porijeklo, kojeg smo poznavali njegovo porijeklo, njegovu iskrenost, njegov njegovo povjerenje i poznavali smo njegovu čednost. Četiri stvari koje su bile ključne kod omladine tog vremena i ljudi tog vremena kod poslanika Alih salatu selam da oni prihvate od poslanika Alih salatu selam njegov poziv. to su iskrenost to su povjerenje to su porijeklo i to su, i to je čednost da bi se spoznali ove stvari mora proći vremena da bi se spoznali ove stvari, mora imati druženje, komunikacije, suživota sa tim insanom. Kada upoznaš čovjeka sa ovim osobinama, onda on bude dobar čovjek. A ako je iskren, onda ono što ti govori možeš prihvatiti od njega. Tako da ova omladina tada nije bila naivna omladina, omladina s kojom je neko mogao manipulisati kako on hoće, već je ta omladina... Tačno znala koga i šta slijedi. Vratimo se da vidimo šest stvari koje je spomenuo Džatr, Neđaši, koje su činili prije nego što su spoznali poslanika Lissalatva 7. Kaže, prva stvar, obožavali smo kipove. Mi spominjemo historijske činjenice ili stvari sire da bismo znali kako da se ponašamo u našem vremenu kaže bili smo od pripadnika ili od neznanilaca prije nego što smo upoznali dakle islam pa smo obožavali kipove i vidiješ da je neznanje ne svako neznanje nego neznanje onoga čitaj koje je došlo poslanik Ali salatu selam na početku objave krucijalno najvažnije da bi da se ne bi obožavali kipovi I zato će, kao što je rekao poslanik Al-Ihissalata o sramu hadisu kod Buharije, pred dan ljudi se vratiti, obožavati kipove kao što su ih obožavali prije pojave ili prije dolaska objave. Zato što će se neznanje proširiti. Nisu imali znanje, znanje objave, pa su obožavali kipove. Ako sada uporedimo stanje, ono što je razlogom da ljudi ne obožavaju Allaha kako treba, jeste neznanje. Raširenost neznanja, odnosno malo raširenog znanja, je glavni uzrok nepraktikovanja vjere. Zatim ćeš vidjeti da je rekao i jeli smo strvinu. To jest, nije puno bilo bitno šta će jesti. Nije bilo bitno šta će se staviti u stomak od hrani. Bitno je da je on došao do toga. Zatim kaže i činili smo blud. Ne znači da je svaki od njih pojedinačno činio blud. Ne da Bože, ali znači da je blud u tom narodu bio izrazito raširen. Među stanovnicima Mekije prije nego što će doći objava poslanika, ali i srat vesela. Zatim kaže, bili smo loši komšije. Kidali smo rodbinske veze, i jači je uzimao od slabijeg. Ako porediš bilo koje društvo, koje negaji ove stvari, koje se tiču odnosa ljudi jednih prema drugima, sve ove stvari, osim obožavanja kipova i osim jedenja mesa i činjenja bluda, znači tri, su, tri, tri se stvari tiču čovjeka, odnosa čovjeka prema Allahu i samog prema sebi, a tri ove druge, se tiču odnosa ljudi jednih prema drugima. Loš komšijski odnos, loše rodinske veze i da onaj koji jači uzima od onoga koji je slabiji. Pa kad su spoznali poslanika, ali i svaratovi srvam, onda su radili ono što je suprotno ovome. Pa kaže Džafer eh, radijallahu anhu neđaši tako smo činili ili živjeli dok Allah dok nismo upoznali poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nas je pozvao da obožavamo samo Allaha i da mu ibadet činimo da se klonimo onoga što se obožava mimo njega što smo obožavali mi i naši preci i naredio nam je da govorimo istinu da budemo povjerljivi, da spajamo rodbinske veze, da budemo dobri komšije, da se sustežemo od svetinja tuđih. uvjetno rečeno svetinja tuđih to jeste od onoga što je sveto i života, to jest časti i časti i metka i života. I nam je da činimo blud i da govorimo neistinu i da jedemo i metak je tima i da potvaramo čednje žene i naredio nam je da obožavamo Allaha i da mu nijučemo širk ne činimo, da obavljamo namaz, zekat i da postimo. I onda mu je nabrojao još neke stvari islama. Naredio nam je namaz i zekat. Kad je propisan namaz. Izraelci i rač, puta. Izraelci rađuju 5 vakata. To znači, namaz je propisan na početku islama. Ali nije učen je obaveznim do 10. godine po Hijri većini Desete godine po Hiđri učinjeno je obaveznim pjet dnevnih namaza. Tako da Džafer kaže ovo na Džaši šeste ili sedme godine po objavi, prije prije obaveznosti namaza, govori da je to bila osobina njih, odnosno da im je naredio poslanika, ali ih sa se nam da obavljaju namaz. Ovdje se kaže, oba, na redju, u smislu propisao, Allah najbolje zna. Zato što je došlo u prvim surama koje su objavljene, kao što je sura El Alat, na, na, na čijem kraju stoji, ne tako ne valja, nemoj ga slušati, nemoj mu se pokoravati, obavljaj seđdu i gospodaru svome se nastoji približiti, Zatim je došlo u suri el muzzembil na njenom kraju inne rabbeke ja'lamu enneke tekumu edena min thuluthej lejl gospodar tvoj zaista zna da ti obavljaš namaz dvije trećine noći a prije toga na njenom početku ja'ejuhe el muzzembil kumil lejla illa kalila o ti umotani klanjaj noću osim jednog njenog dijela Spomenuli smo glavnu glavne osobine mladića, odnosno kako je jedan od tih mladića predstavio islam tadašnjim jednom velikom vladaru koji je bio Neđašija. Poslije toga Neđašija je primio islam, odnosno neposredno, poslije toga, ali nam je bitno da vidimo kako je jedan mladić predstavio islam jednom velikom vladaru u tom vremenu. Ono što mi možemo zaključiti iz ovoga jeste da su se oni na jedan način dogovorili ko će ih predstaviti i da su znali temelje islama koje će predstaviti, sve jedno bilo vladaru ili nekom ili nekome drugom. Sjetimo se da je poslanik alaih salatu salam rekao u hadisu kojeg biljaži ima muslim Bede el Islamu, gariben, vase je ja rudu, gariben, keima bede e feubali Islam je počeo kao garib. i dratiiće se, da bude garib. pa blagoli se garibima. je tako? E, šta su garibi? stranci, pojedinci. Da bismo shvatili šta znači garib, moramo znati u arapskom jeziku šta znači garib. Ko ne zna arapski jezik, mora otvrti muftića, koji nam prevodi s arapskog na naš bosanski. Pa garib znači stran, čudan, neobičan. Stran, čudan, neobičan. Pa ako uzmemo Jedno od ovih značenja vidjećemo da je poslanik s. S. rekao u ovom hadisu. Počeo je islam kako? Kao nešto strano ili čudno. Ili kao nešto neobično. I vratit će se da bude strani i čudan, pa blagoli se onima koji su šta? Čudni. Jel? Ili neobični. Blagoli se onima koji su čudni ili neobični. To je Svatanje je jezičko ovog hadisa, jel tako? E sad mi gledamo da li ima još negdje da je poslanik selam opisao ove garibe. Pa u proširenoj verziji ovog hadisa koju bilježi Imam Ađurni u svojoj knjizi garibi, El Gureba, Navodi se da je poslanik alejhiselatu selam upitan nakon što je ovo rekao, "Ko su ti garibi o Allahu poslanice? Ko su ti neobični ljudi?" kaže poslanik alejhiselatu selam, "To su oni koji popravljaju kada se ljudi pokvare." To su oni koji popravljaju kada se ljudi pokvare. Vratimo se na Čafera ibn Ebi Taliba radijallahu anhu i na poslanika sallallahu alaihi sallam sa početkom objavi. Poslanik alaihi sallatu wassalam, kada je bio u svom narodu, je li bio čudan? Prije poslanstva, je li bio čudan? Nije bio čudan. Kad je došla mu poslanica, je li bio čudan? Poslanik alaihi sallatu wassalam, je li bio čudan? Nije bio čudan poslanik, ale i svalatu Bilo je čudno ljudima da ih poziva u nešto na što nisu navikli. Nešto što ne znaju. Nešto o čemu prvi put čuju. To je bilo čudno. Bio je čudan poziv, ne poslanik. Bilo je čudno ono čemu ih poziva, ne on sam. Takvi su bili ovi mladići. Džafer, radi Allahohan i drugi. Koji, ne zbog toga što su... Bili čudni, nego zbog čudnosti poziva, neobičnosti poziva koji su prihvatili, su bili protjerani, odnosno morali napustiti svoju rodnu grudu, svoj dom da bi sačuvali, da bi sačuvali svoju vjeru. Zatim nastavljamo da kažemo gdje i ko je uzorita ovladina. Ne želeći da niko pokazuje prstom na ovoga ili na onoga, Nego da vidimo koja su to svojstva, koja postoje kod omladine zbog kojih zaslužuju da budu uzoriti. A, poslanik Aliisa Latvijsala je došao sa objavom koja sadrži znanje o tri stvari. Znanje o uzvišenom Allahu i njegovim pravima, znanje onima koji su slijedili Allahu vjeru i šta se desilo sa njima, i znanje na koji način se približiti uzvišenom Allahu, što se kaže propisi. Te tri stvari su bile ono što je odlikovalo ovu omladinu koju je predstavio Džafar, Allahu anhu, neđašiji i na način na koji je predstavio Džafar, neđašiji. Ova omladina ima svoje uzore i omladina koja ima svoje uzore može biti uzorita omladina Allah dželle šanuhu je odabrao poslanika Aleyhissalatu da ga učini uzorom kao što kaže u suri Al-Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasane vama ywallahu poslaniku Aleyhissalatu vesselam najbolji uzor pa je rekao vama obraćajući se vjernicima je uzor u čemu Uzor uzoru sem Za razliku od bilo koga drugog poslanika, Ali sadaću selam je uzor u tome kako se ponašati prema ljudima, tome kako prenositi vjeru, u tome kako voditi zajednicu. Svejedno bila ta zajednica potlačena ili napredna, kao što je to bilo kasnije u Medini, kako voditi državu, kako voditi vojsku, kako razumijevati ljude, kako se saobraćati u porodici, sa ženom, kako sa djecom, kako sa zetovima, kako sa puncem i punicom i tako dalje. U čemu je Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam najbolji uzor u svemu tome? Poslanik, alejhi salatu vesselam je uzor u ovim stvarima, a nama uzvišeni Allah kroz Kur'an spominje druge uzore. Od mladića je nam Allah uzvišeni spominje Jeste Ibrahim a.s. kada je imao razgovor sa mušricima govoreći šta će on uraditi sa njihovim a, kipovima. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ min مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ Kao što kaže uzvišenje Allah. Zašto se smiješ ti, Ibrahim? <laughs> Sjetio se Ibrahima pa smiješ Mi smo prije toga Ibrahimu dali znanje i znali smo onome što on radi. Zatim ćemo vidjeti da je Musa, ali i Salam, kada je pozivao svoj narod, da najviše koji je njemu vjerovao ili koga je slijedio na početku njegove objave jeste bio onaj dio stanovništva, koji su bili omladinci. Kaže uzvišeni Allah u suri Yunus: "Vama niko nije vjerovao Musa, a nisu povjerovali Musau illazuriyatun min qawmihi usm. Omladina od njegovog naroda ala khawfi min fir'aun, jer su se bojali faraona i njegovih i njegove, njegove Prepoznavanje uzora i slijedeње uzora bude tebi motiv da ti budeš bolji, odnosno da stremiš ka tom uzoru. Uzor ne mora biti u životu, ono što kažu, živi primjer, jer teško da ima osoba koja može spojiti osobine koje je spojio poslanik, ali ih sa ratu vaselam. I zato mi imamo uzor čovjeka u znanju, onoga u prezentiranju tog zdanja, imamo trećeg odnosu između njega i njegove žene, onoga četvrtog u trgovini, dok sve to imamo jedan garant da ako budemo slijedili kod poslanika, ali i salatu islam, slijedimo najbolji uzor. Bitnost slijedjenja uzora kod ljudi je garancija za njihov uspjeh, je garancija za njihov nastavak onoga što slijede. Ibrahim, ali je bio jedan od primjera koji Allah često navodi poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da bi ga učvrstio na pravom putu. I zato mu uzvišeni Allah kaže in Ibrahim kana ummah. Ibrahim je bio umme. Ova riječ umme znači imam. Imam u savremenoj terminologiji kaže se lider. Poslanik, alaih salatu salam, je imao za lidera ili za uzor lidera u svom životu Ibrahima, alaih salam, kojeg mu navodi uzvišeni Allah. Ibrahim alaih salam, je bio sam i nije imao narod koji ga je slijedio, ali je imao osobine koje su ga činile vrijednim da bude sposoban da povede jedan narod i da ga taj narod može uzeti, može uzeti za uzor. Tako da kroz čitanje Kur'ana čovjek sebi traži u životu ono što mu treba, ono što mu treba da, bude, da bude uzor. Ja bih sa ovim ona, završio ovo, ovo, ovo predavanje. Moleći uzvišenog Allaha Đalešanhu da nam ukabuli ove naše riječi, da nam ih učini, da budu na vagi naših dobrih dijela na onom svijetu, da nam oprosti grijehe i da nam da upute za ovaj Ramazan, da ga što ljepše i bolje provedemo u onom mjesa će ونزيشن بيتي سادوالا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفروك <تصفيق>